поки ти спав, щоб синтезувати більше антишуварду. Винайдена нею речовина вийшла напрочуд сильною, тому пляшечки ємністю в 200 мл мало вистачити на всіх покараних отісатів. 37. Сергійку уявив, що відбувалося в їхній квартирі, поки він спокійно чи неспокійно відсипався ночами таємнича вудку, мамині досліди, спілкування з татом, що перебував в іншому вимірі. «Я стільки цікавого проспав», – пошкодував він. Однак відразу усвідомив, що і на його долю випало немало пригод і випробувань. «Тато, а чому було не відправити антишуварду з вудку? Чому до отісу перемістилася мама, а згодом знадобилося, щоб і ми прибули сюди?» Якби Рощин принесла Вудку, а ми проробляли і таку версію, це означало б, що в мить переходу я мав повернутися додому. Ми з Вудку не можемо одночасно перебувати в одному вимірі, адже ми є двійниками з різних паралелей. Сторінка 128. Але в процесі обговорення виявилося, що за 12 років відсутності Вудку втратила контроль над центром керування Отісом, який вона створила. За ті роки відбулося стільки прогресивних змін, що колишня права рука Громіядзе тепер була би безпорадною. Опинись біля пульту у вирішальний момент, коли навіть мені довелося зупинити систему самознищення світу в останню відведену для цього мить. «А я ж там знав усе до дрібниць, тому навіть у цілковитій темряві зміг безпомилково набрати необхідну комбінацію з трьох десятків знаків. То ти, тату, був усі ці роки правою рукою громіядза? приголомшено вигукнув Сергійко. «Мені доводилося досить успішно вдавати зі себе його вірного слугу. Якби на тому місці продовжувала залишатися вудку», не впевнений, що вона змогла б уникнути зомбуючого впливу тирана. У мене ж був надійний імунітет, прагнення повернутися до рідного світу, дорогої моєму серцю родини. Я до останнього зволікав зі створенням системи самознищення отісу. Груміят сварив мене за те, що я втрачаю кваліфікацію, але продовжував довіряти. Років зо два тому він дав мені учня – Такого, що одержимого жадобою влади, як сам. Вдавати дурника і надалі стало неможливим. До того ж учень виявився дуже здібним. Він прискорив нашу роботу. А моїм головним завданням стало зберегти довіру за і вільний доступ до центру. Зізнаюся, мені це вдавалося на грані дива. Наближався час нашої операції з повернення покараним отісатам людського вигляду. Напередодні запланованого візиту мами до отісу ми у трьох вудку в ту ніч приїхала до нашої квартири з тої, яку мама ненадовго винайняла для неї. Проробляли варіанти можливих несподіванок, щоб мама була готовою до будь-яких небезпечних ситуацій. Захопившись обговоренням, ми з Вудку випадково одночасно торкнулися екрану мого комп'ютера по обидва боки міжсвітової грані. Сторінка 129. Двері між світами відчинилися, і хтось мусив через них пройти. Інакше наступна така можливість виникла б не раніше, як іще через 12 років. Антишуварду, який відстоювався в маминому сховку, не можна було чіпати іще добу, інакше вся її копітка робота пішла б коту під хвіст. Виходу не було. Мамі довелося завчасно перейти до отісу із порожніми руками, хоча єдиним змістом її візиту було залишити напіввідчиненою світову грань. Той збій змусив нас усіх долучити тебе до порятунку отісу, а при грань шатує вудку в очікуванні нашого обміну. «Вона у нас вдома?» – вкотре здивувався Сергійко. «Клаю, ти бачив її?» «Та я ж тобі розповідав, що жінок було дві, а ти іще не вірив, казав, що то були мої щурячі галюцинації». Але в той вечір, коли ми з вами переходили до Отісу, я її не бачив.